Så, välkommen till Tolkning pågår. Det här är ett specialavsnitt som jag, Lisa Vinsander spelar in med Veronica Helm-Andreasson. Eh, Veronica, du, är, ja, du får gärna beskriva dig själv. Ja. Ja, som, jag är präst i, i domkyrkofsamlingen och är eh, just i processen av att gå i pension. Så jag har varit präst i många år och predikat, eh, kan man säga, i, i eh, över 40 år. Och det är just därför vi sitter här För att eh, jag hade en önskan Att få spela in ett avsnitt Om just predikan mm. tillsammans med dig eh, För att jag dels tycker att du är en väldigt bra predikant Och du har lärt mig väldigt mycket om predikan Både som kollega här När vi har jobbat tillsammans under några år I domkyrkan Men också som lärare på Pastoralinstitutet Och du har också gått eh, Predik och fortbildning och, och jag vet att du Du månar väldigt mycket om predikan Ja, det är det. Du? Jo, det gör jag och jag tycker att det är viktigt och att det är en viktig uppgift i prästens arbete som jag också tycker är väsentligt att det ges tid åt och att den som är arbetsledare ger rent schematiskt tid åt detta. Att det inte är någonting som ska liksom komma ovanpå allting annat utan att man ska kunna lägga ett schema för en präst. Där det också är tydligt att den här veckan predikar jag på söndag. Och då ska det finnas utrymme för det. Mm. Ja, men då kanske vi kan börja där. Varför är predikan så viktig idag, 2017? Alltså jag skulle väl ändå vilja säga att, att ord är ju väldigt viktiga. Vi förmedlar väldigt mycket. Det är det sättet vi kommunicerar på. Och ibland har man ju föraktat predikan och sagt oh, det är så bra med gudstjänster där det bara är tystnad eller bara musik eller så. Och, och, och predikan nästan har fått stå, stå till sidan. Men ändå tror jag att en bra predikan kan väcka något hos en människa som, som hon kan tänka vidare kring och som hon kan fundera vidare kring och få en tanke med sig. Eh, få, få se en... Uppleva en text från ett nytt håll kanske. Jag tror att om man ändå frågar människor så tror jag att de värdesätter att, eh, att en predikan är, vill någonting och är väl förberedd också. Om man tänker efter så är ju, vi pratar idag om att vårt samhälle det är så mycket ord och det är så mycket information som ska tas in och man kan nästan känna sig lite yr ibland. Och det är väldigt många som ska tycka och tolka mm. samtiden. Mm. Journalister och författare och tv-program och poddar och, och allt sånt och kanske får vi, säga att vi var, får vi säga att vi var först ja det kan man ju säga mm. jag menar att vi, vad jag vill säga med det är ju att vi har ett arv att förvalta mm. det här det, det, det, den tolk, att tolka samtiden mm. att ha någonting att, att säga om det som sker om vår vardag och hur, hur det kopplas till det eviga Ja, och, och, och just det är väl så vi ser på predikan idag. Men det är kanske inte så då säger jag att vi har ett arv att förvalta, men det är kanske inte så arvet riktigt ser ut. För att om vi ser predikan ur ett mer historiskt perspektiv och går tillbaka till den homiletiska traditionen så som den har varit, så har vi ju sett också... Att predikan, om vi går tillbaka till mitten av 1900-talet och, och, och, och 1950-60 och så in på 70-talet att det handlade väldigt mycket då om att en predikan ska förklara texten. En predikan ska lägga ut texten och, och, och predikan hölls ofta på ett sätt som om detta är den enda eh, egentliga verkliga tolkningen av den här texten. Så här är det. Så var den homiletiska traditionen för och kopplingen till nutiden var kanske inte så angelägen om vi går tillbaka i ett historiskt perspektiv. Men, men, men detta har ju ändrats, både sättet att se på att det är en giltig tolkning och att predikan är ord in i, i samtiden. Det är ju något som har, har med den nyare homiletiken och den som läses ut idag blivit mycket tydligare att en bibeltext en bibelberättelse rymmer massor av tolkningar och att lyssnaren egentligen är den som lämnar kyrkan och som om predikan har varit tillräckligt öppnande och inte sluten lämnar också lyssnaren att tänka vidare och tolka vidare kring texten och bara detta att vi att, vi, att det är mycket svårt att ta en gammal predikan och hålla den. Det går liksom inte därför att det där är lite grann färsk vara över en predikan för den är i den tid som är just nu och råder just nu. Och det ser vi ju till exempel och det har vi upplevt som predikanter att har vi gjort en predikan i, i, i kanske några dagar innan söndagen och, och sen på fredag eller lördag så händer någonting som griper tag i alla människor och, och, och vi har ju haft exempel på detta med, med olyckor som har hänt och stora eh, trauma. Då känner vi att ja, men det, det, det går inte att hålla den predikan jag hade tänkt mig. Utan det måste på något vis eh, lyftas fram det som vi alla sitter och tänker på just nu denna söndag. Ja, och, och hur ren, alltså rent praktiskt, hur, hur förbereder du dig? När sätter du igång? Vad, vad är det första du gör? Alltså det, det, det första jag gör om jag ska predika på söndagen det är, då sätter jag nog igång på, på måndagen innan och, och, och då, då försöker jag att möta texten utan att ha tittat på söndagens tema och överskrift. Nu vet jag det nä, nästan vad söndag har för överskrift men jag, jag försöker att möta texten utan att ha den här överskriften i huvudet jag läser texten i dess sammanhang i, i ur, ur bibeln såklart och läser den flera gånger gärna högt läser den kanske också i andra översättningar i engelska översättningen dansk översättning och det som jag då gör i samband med dig det, det är att jag har ett papper bredvid mig och väldigt spontant omedelbart skriver ner vad är det som blir min första tanke när jag läser den här texten. Och, och det kan vara ett skrivande som är helt eh, rörigt. Eh, det, det, det kvittar. Men att jag skriver ner. Vad är det som, som den här texten gör med mig? Alltså om det är en, en, en text som jag tycker väldigt mycket om. Att jag också reflekterar över. Varför tycker jag så väldigt mycket om den? Eller om det är en text som stöter bort mig. Varför är det att jag inte tycker om den här? Att jag försöker formulera det i ord och skriver ner det. Alltså inte tro att jag kommer ihåg vad jag tänkte. Utan skriver ner det. Och att jag sen under dagarna som kommer. Går tillbaka till texten. Jag har den med mig hela tiden. Jag har den med mig när jag möter människor. Jag har den med mig när jag lyssnar på nyheterna. Jag har den med mig i olika sammanhang jag är i. Att jag faktiskt skriver ner. Plötsligt var det som om det blev en koppling med någonting. Och jag skriver ner det. Jag kan också göra ett mer eh, konstruktivt skrivande. Låt säga att det är en, är en bibeltext där det är olika personer som figurerar. Att jag försöker gå in i den personen. Och så skriver jag ner hur den personen upplever det här som händer utifrån sin situation. Som en liten jag-berättelse. Jag kan nästan också göra det med vilket eh, substantiv som helst i texten. Då blir det ett väldigt roligt lite lustfyllt lekande med texten. Men det, det ska man tillåta sig, för det blir väldigt mycket roligare så ja. att, att, att leka med texten på det här sättet. Så att jag har det här fria skrivandet och tänkandet några dagar men sen vill jag också göra en, en, en exegetisk bearbetning eller gå in i texten på det viset. Och då till exempel ser jag, vad, vad, vad finns där? Finns den här i de andra evangelierna? Jag tittar lite mer igen på sammanhanget. Är det några ord här som är problematiska? Jag vill ha en, en, en kommentar tillgänglig som tar upp grundorden. Så jag vill ha en exegetisk kommentar och tillgå. Men, men, men detta kommer i ett senare skede. Att, att exegetiskt titta på texten. Är det några andra kommentarer? Är det till exempel i Svensk Kyrkotidning en kommentar jag, jag kan läsa? Och, och sådana saker. Eller har jag en annan kommentarbok jag vill titta i så kan jag göra det också. Men det viktiga är att det allra första är vad är det texten gör med mig? Och sen, sen är det ju två saker som, som när, när sedan predikan ska komma på print som är viktigt att reflektera vid. Och det är vad är det jag vill predikan ska väcka? Och hur ska jag göra det? Och, och där brukar jag, ha, jag brukar ha en mall som jag utgår ifrån det är att jag först skriver upp vad är det för situation som man, man brukar kalla det här för predikans vad vad är det för situation jag har vad, är, vad vet jag om mina lyssnare vet jag till exempel att det är en massa konfirmander vet jag att det kommer ett sorgehus försöker skriva upp vad vet jag om mina lyssnare vad vet jag om de som kommer det är ju inte alltid att det går men vissa gånger kan man vad är det för mål jag har med, med min predikan? Och det, då handlar det inte om att jag vill säga det och det och det. Nej, vad är det jag vill ska väckas hos lyssnaren? Vad är det jag vill ska hända hos den som lyssnar? Och så, är det också predikans vad? Ja, allt detta är mm. ryms i Bertels predik. Och sen kommer medel. Och Då kommer vi in mer på, på hur. Va, va, vilken, strat, vilken litterär strategi vill jag använda i den här predikan? Det är lite grann det här med hur. Alltså vill jag, vill jag göra det här till exempel till en sorts meditation? Jag tänker mig i fastan. Kan, kan det vara väldigt gångbart att, att kanske ha det mer med, meditativa prägeln? Vill jag göra det till en resonerande text? Det kanske oftast blir en resonerande predikan. Vill jag gå in och, och, och vara en person? Se händelsen utifrån en, en, en, en människa som är i texten. Eh, eller eller vill jag att en nutida situation ska så att säga Nutida berättelse ska så att säga bära eh, predikan och, och och texten finns där som en sorts under eh, undermedveten eh, eh, ja man vet att det handlar om den här texten men men man har så att säga fått den eh, in i en helt nutida kontext. Ja, alltså, alltså lite grann den litterära strategin. Vill jag att det ska växla mellan då och nu och, och, och på något vis. Vill jag gå in som en nutida person och samtala med någon i texten. Ja, alltså. ja, det det finns massor med sådana saker. Mm. möjligheter. För att till sist, som det sista i det här predikans vad. Sätta några ord som tema. Alltså att, att jag kan fånga predikans ärende i ett eller två eller tre ord så det inte fladrar åt en massa håll mm. det är en test på mig själv att det inte blir för spretigt. gör du det när den är nästan klar Nej, detta predikans vad vill jag gärna göra innan, innan jag börjar skriva predikan och det har jag väl haft som metod och den har fungerat jag försöker lära ut den. Jag har inte lyckats så bra med det. Men, men för mig har den fungerat väldigt bra. Just också till att, att inte. Alltså, där, om vi går igen tillbaks till gammal predikotradition så fanns det ju, om vi går tillbaks till. 50-60-talet och också 70-talet för det första, för det andra, för det tredje. Mm. Att, att, att en tredelad prediken för det första kan den här texten säga oss att da, da, da, da, da, för det andra. Det kan lätt tendera att bli tre predikningar. Och då kanske man också har gjort att man har hindrat att man riktigt fördjupar den ena av de här tre och, och eh, stannar där vid. Ja, och jag tänker också att det händer något med det här som du sa innan om att öppna texten. Mm. för eller det, här, det kanske också öppnar om man ger tre olika vinklingar. Men det... Ja, där, där var en, en predikoprofessor från USA. Jag glömde vad han hette. Men han sa så här. Don't be a monkey in the homiletical tree. Alltså var inte en, en, en, en som hoppar runt i det homiletiska trädet. Och, och, och då målade han upp ett träd- för jag sa då, ja men alltså är det rätt att välja bort saker då i texten sa jag då, då lite grann sådär. Och, och då ritade han upp ett träd på tavlan och så, så, så, så satte han en, en gunga på en, en gren och så, så ritade han en liten flicka där och så sa han, nu är det du som sitter och gungar där på den grenen. Men nu gungar du på den grenen hela tiden. Men de andra grenarna finns där också. Du kan inte säga någonting som säger emot de andra grenarna. De finns i ditt medvetande. Men du gungar på den här grenen och där gungar du hela tiden. Alltså mm. hoppa inte runt från det ena till det andra. Men det andra finns med. Och där det, det kommer in som teolog också. att det, det, De andra sakerna finns med. Men försök och fördjupa där du sitter. Och jag tror att en av anledningarna till att, inte, att man inte alltid orkar eller vågar hålla sig till en gren, mm. till ett fokus, är ju att man tänker att det inte räcker. Ja, just det. Men jag mm. hör när du mm. säger det här så tänker jag att det finns en respekt för mm. att det, det, det är tillräckligt djupt, mm. är det som om jag hör mm. dig säger. Jag lovar dig, det är tillräckligt mm. djupt. Mm. Samtidigt som det kan ju kännas så här, men kan jag verkligen. Kan jag, jag hitta ett till tag ur, det här, ur den, de här tankarna? Nej, men jag måste nog gå in på det här också. Mm, ja, och, det, och, det, och, det, och det är han, han då, alltså, ja. om jag nu får citera honom. Det var då det han, han sa. att fa, inte för den frästelsen. Och hur och fan, gör du det då? Alltså för att inte falla för den frästelsen? Ja, det gör jag ju säkert många gånger. Och har säkert gjort många gånger. Men, men medvetenheten om det? Och Jag ser ofta den här bilden framför mig. Att... Att vara nu här. Den, den, den kan lite grann befria, som du säger, att jag behöver inte uppfylla precis eh, om det är en text med, där det finns väldigt många olika perspektiv. Jag behöver inte, en rätt predikan är inte att jag behöver ta alla dessa. Va? Alltså, mm. det, det, det befriar mig att, att försöka stanna vid, vid en grejen Ja. Mm. Jag vill bara nu ska jag ska slutföra det här med mm. predikorskrivandet sen, sen när jag predikar i en högmässa Så är det den är nedskriven ord för ord Jag har aldrig kunnat det här Att ha någon form av mindmap För mindmap Det hade, och det hade också blivit att jag hade använt Samma ord hela tiden och, och, och kanske upprepat mig och, och, och sagt det en gång till på ett annat sätt. Det är säkert präster som är jätteduktiga på det här med mindmap men jag kan det inte, utan mitt behov har varit att ha det nerskrivet eh, ord för ord när jag predikar i en högmässa söndag. Och du har ju till och med, det här tycker jag är, är kul, för du har ju också så jag har ofta så så många ord ja. till exempel, mm. vad är det du brukar ha om du vill? Mellan 12 och 1300 ord, ja. ibland lite mer. Och för mm. dig så är det hur många minuter? Jag tror att här i domkyrkan så är det nog en 14-15 minuter. Ja. Tror jag tror faktiskt det är. I en liten kyrka kanske lite mindre. Betalar kanske på lite olika sätt. Men, men, men där ligger det. Ja. Jag vet inte vad det är i sådana här tecken och tecken med mellanrum och allt det där. Men jag, jag räknar alltid orden. Men det, det viktiga tror jag alltså att, att det fanns ju i gamla dagar en, en, en bön man bad efter prediken från predikstolen. Lovad var det du... Som är ditt ord, trösta, lär, förmana, varna oss. Stadsfästa ordet i våra hjärtan och så vidare. Och, och de här fyra orden, eh, lär, eh, förmana, tröstar och varnar de, de har ju en, en Bo Larsson som har sysslat mest med homolitik i Sverige i alla fall tagit upp och sagt att förr var det väldigt mycket lära och förmana alltså undervisning och etik. Och han menar att idag måste vi mer ha de här två perspektiven, trösta och varna. Och då, då använder han ett annat ord för varna, han använder ordet oroar. Att en predikan oroar och tröstar mm. mer än äh, var, äh, lär och förmanar. Där har man inte sagt att det andra inte ska finnas. Men, men han menar att en betoning på de två har det varit för och nu idag kanske mer en betoning på de här två andra motiven trösta och oroa ja, Vad fint att tänka mm. Och Det, det har, vet alla som har läst hans, hans böcker spartag i orden och recept eller replik mm. Då fick jag bara bilden av under Lunds domkyrkas predikstol så är det ett, ett lejon mm. som är fastbundet, eller hur? Mm. Att det ska, med tanken att predikans kraft ska, ska binda onskan. Eller har jag tolkat det? Hur ja, just det det ska tolkas, det, det vågar jag inte säga. Ja, men om vi leker med bilden, ja. att det ska vara mm. det- så tänker jag att just att nej, men ondskan i världen- att dels, alltså onskan eller ångesten- att vi liksom måste trösta mm. den här ångesten som finns. Mm. Men vi måste också oroa, för det mm. finns ju ett rejält hot- mm. Alltså onskan mm. finns som hela tiden kan alltså mm. frånvaron av Gud som hela tiden kan övermanna oss. Mm. Och där måste vi på något sätt binda. Mm. Binda in det onda och mm. lyfta fram det goda. Mm. Att det är ju en kamp som sker mm. i prediksonen. Mm. Tänk på den boken eh, Binding the Strong Man. Som utgår just från det här eh, med att binda den starka. Ja, det ligger mm. något i det. Det är en kommentar till Markus evangeliet. Mm. Ja mm. Mm. Och också kanske ibland oroa på det personliga planet att, att, att, att jag oroas på så vis att jag också kanske ibland ser mina tillkortakommanden det är också den oron som kan finnas där ju. Och lyfta, våga lyfta det predikan. Ja, alltså ja. våga ändå också. Men, men jag tror att medvetenheten att om att det jag gör med predikan det är att jag, jag ger lyssnarna det här är min tolkning just nu. Av den här texten. Och jag delar det med lyssnaren. Men lyssnaren får lov att. Kan, kan sen fundera vidare. Och kanske också göra sin tolkning. Det, det, det, det konstiga är ju med, med ordet homilitik. Som ju kommer från grek, grekiskans homileo. Som egentligen betyder samtala. Mm. Och Det används ju i den texten Som beskriver hur de två Går till Emma och samtalar med varandra Att liksom Det ordet som Egentligen har med samtal att göra Har blivit ordet för, för eh, prediken. Ja, det är och tänka tänk på hur predika Ordet predik används eh, negativt till svenskan idag. Du bara, du bara står här och predikar ja, ja, det, för mig. Det är ju just det. motsatsen till samtal. Ja, ja, ja. Och att, att fast en predikan till sin form är ett ensamt uh, talande så, så uh, kan det ändå göras på ett dialogiskt sätt. Men sen tror jag också att om man vill utveckla sin predikan, om man vill arbeta med sin predikan, så uh, Någonting som är väldigt värdefullt är om man samlar ett antal personer i sin församling med lite olika bakgrund och ålder och så för ett samtal om ens predikan. Och då inte bara, ja men det var en bra predikan utan man lyfter just den här när man har hållit sin predikan kanske träffar dem två dagar senare. Vad var det jag hörde? Vad gjorde predikan med mig? Vad hörde jag? Vad väcktes i mig? Att få sanna svar på den frågan det är någonting som hjälper oss att, att både tycka det är roligare och också, också känna att vi får hjälp med vår predikan. Att vi faktiskt behöver hjälp på våra församlingsbor. Och det kan vara lite jobbigt att, att, att sätta igång den processen. Men när man väl har gjort det så blir det väldigt roligt. Och jag tror att de människorna som är med i det Ser det också som en. Jag vet att jag, när jag gjorde det så, så var det en som sa: ja, men det kan inte jag. Ja, så har du gått i kyrkan hela ditt liv. Och han var väl 6, 75 år kanske. Så du har gått i kyrkan hela ditt liv så väl kan du det. Alltså att de, man också säger till människor, ni, ni är värdefulla som lyssnar. Det betyder något jag behöver er. Det är en väldigt spännande process. Det är lite kusligt i början. Det är som när man ska ut och båda den första gången. Det är lite kallt att dopa sig. Men när man väl har dopat sig så går det bra. Va? Alltså det är samma sak där. Alltså, och att, att man, det kan bli en liten grop som kanske träffas en timme kvällen efter man har predikat. Eller, eller Om man, man ställer de här frågorna. Ja det är väldigt betydelsefullt, i synnerhet om man behöver be uh, om man prövar någon av de här nya greppen en gång gjorde jag det att jag sa väldigt tydligt nu är jag Petrus när jag går upp i predikstolen men det var ändå en person som hade missat detta alltså det ger signaler till oss om hur mycket tydlighet behövs om jag ska pröva något sånt här nytt sätt och så. Ja. Mm. vad roligt, det fick bli ett um sista eh, ord av inspiration, ja. om inspiration. Ja. Tack så mycket. Tack och lycka till med allt predikande. <laughs> ja, tack. Ja.